قرآن مخترم عوردن کو دا مولانا عبدالباری صاحب د دور اے تفسیر قرآن دا چورانوی نمبر کې چه پر ٹوپا محالا فی کې وزید کی او پوسط رسد دوزار نو کی شویر دید ملاوی دو یا سات ای توید سنت کیسد اینڈ سیڈیز مرکز دکار نمبر تئیس عبدالرحمن پلازان از مین چوک جانگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر 031, 57, 10, ایدا انګار بنا د صرف په زبانه املاهم سلمون چې 80 د دې لپاره اندر پایا استمعون فيه چې دی وګګ دی پاړی کی فلیاتم استمعهم نو را دیلی اوریدون کې د دې بسلطان مبین دلیل احګارا سم مطلب ملایکی کارونه تقسیمای او دوی وې مونږ په دته مرګ اراده کوو د مرگ انتظار کوو الله وی ولی دیسره پوره دا چېد پههغې خلی دی د ملمالیکون اوې دلی د دا خبره چې په پیغمبر غمبر مرگ را روان دی دی به برې مونږ به جوندی الله سېبی سر چېدنه ان کار کوئ کا عامله هولباتتو او کی ک چاده دا وکړي نو الله فلیاتې مستمع وهم بسلطان به سلانې مبی چې چا د ملیکونه اوریلی نو د دلیل پیش ک که او چې د ملیکونه نه دا اووری لی د بیا تو د کمی غاړی وایئ چې په د به مرگ را امله البنات ولكم البنون زجر اغه مشرکین ته چې ملایکی الله سری صدري ګرځولې او اغه تي د الله لونه وي امله البنات اياده یې لري د لونه ولكم امله البنات اياده دي الله ته لپاره لونه دي ولكم البنون او تاسو له ځامن ام تاسو له ماجران يا تغوالي د دینه مزدوري فهم مغرم ندید وجدتان مسکلون درانه کړي شي وي مطلب څه په دذین سفسونه غواړي تر ازای ما ساده د قران او مفیس برا کوي ادوره برا کوي ادا کوي تاوان هته نه غواړي امین دهم الغیب یا دای دای سره علم د غیب او هم یو كتبون دایلی کی داغینا مطلب سره د غیبنا و هی مرادا امین دهم الغیب یا رازی دای سره و هی فہم یو كتبون دایلی کی یعنی و هی دای سره نشته دی نه غواړي دیش ام یریدون کیدان اخری خبره ا ام یریدون کیدان آیا دی اراده کید تم کرو ظفر استف خلاف خدایها اخری سود دغه کنه چې تا خو په هیڅ صورت نه مانی سره دین چې ستان نبوت د هر طرف نخકારે دی وای دی به چلو مرګ مکرو فریب بکینو الله یفلذین کفروا یکننا کسان چې کافر دی هم المکیدونا دیسره مکر فریب کله شوی دی مطلب دا د دې سره چل کړي شوی دی د سره تدبیر کړي شوی دی د شو دې دا انتظام په دې الټه کړي شوی دی املا او ملا غیر الله آیاشت د دې په اړه اله سوا د الله نه دا زجر به شرکو سو مطلب چې د دې دا خبره ده چې عذاب راوستونکي الله به خو بیا هم د دې الله یواله توحید نه مڼي نه دې سره نور څو چې د الله دا سبب به بچي بالکل هیڅ شي بچوله سبحان الله پاک دی الله امه ایشری کون دا هغه نه چې دې شریکې الله سره او کې یرو کې اسما مینه سماي دا د د زدو د عنایت الله رب العزه یو نمونه پیش کین ته اوینه دی یو ټوټه مینه سماي د اسمان نا ساکتن را پریوتون کی پدای با میرا سولاندا یقولون وایب دې صحابن مرقوم وریذلان دی باندې دا خو وریذ سړي عذاب کم دی مطلب څه ویکہ په داسمان دا نه به غرض دعذاب یو ټوټره غورځيږي نو دای بیام ایمان نه راړي بلکې دای بداوې چې د خوړیاس ده وای فزرهم پرې د دای لرحتا دا یو لاکو تر دې چې د مها مخشي یومهم الذی د دا دای د دا دا غرض سره فيه یسا کون چې دای به باغی کې به وشکول شي یوم لا یغنی انهم وکمرت نبد فکید داینا کید هم کرو فر ابد دای شیان هستی شی ولا هم یونسرون او نه به سره کول شي نه لله نه ظالموېن دپاره د ظالمانو عذا به نذاب عزاب د دوظک اللاده دی نه دنیاکم په قبرکیوم ولااکم ناک لیکن دیر په دی کې نه پوهږي لیحقک میربیکتهبیشه د حکم د خپل ربه په نهکه د آیون نه تی د نظر ولانددي په به همم دی رابی کو پاک بیانا د همګو د خپل ر نهه نه توکوم کله چې وامِنَ اللَّيْلِ یَدُسِّی فَسَبِّحْهُ وَطَهِّرْ عِبَادَ رَبِّكَ وَاِذْبَارَ النُّجُومَ اَوَرَسْلُ دَپریاتو دسورنا چې سورې ډوبشي نو دا ټینګ کده الله پاکی بیانوا هینا تکوم کله چې ته پاسي سهار کی وامِنَ اللَّيْلِ یَدُسِّی فَسَبِّحْهُ وَطَهِّرْ عِبَادَ رَبِّكَ وَاِذْبَارَ النُّجُومَ اَوَرَسْلُ ډوبې دسورنا مطلب څه دی درازی پاکی بیان د شپې پاکی بیان سحر کی جی بیا رنا یو لګیداس تو ریلال نوبیا پاکی بیان کما معنا دادا چنندی پاکی بیان کړه نو د شپې بیان کانو سبا بیا نوبیا شپه را روانه ده نو به سبا کی مطلب دادې درازه د شپې استا کار بسید الله پاکی بیانول بسم الله الرحمن الرحیم ونجم اذا ها ما زل صاحبكم ما غوا سوره النجم درې بن دی ترتیب کې او درېشتم به بنزول کې پس د سوره اخلاص نه او مخکې نه ځل شي به دي مخکې صورت کې اسبات ده قیامت شو نو اوس رد د شریک دي چې هغه سبب د آزاد به قیامت کوي مخکې مسله د توحید بیان کړه او دلته صداقت د نبی علی السلام او صداقت د قران ذکر کیني درې مخکې کی جذرو په انکار د قران او د پیغمبر نو دلته صداقت د قران او د پیغمبر علی السلام ذکر کیني دعوت صورت صداقت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او رد مشرکانهم خلاصه د سوره سوره دو بابه دی اول باب ایت نمبر 29 بری پدې کې صداقت د نبی علی السلام ذکر کای او رد مشرکان په دلیل باندې چ هغه اتباعده اتبا او اتباعده حایشتان دیم باب دایټ نمبر 29 نه خپره پوری حاوی کی تصدیق نبی علیہ السلام ده زجر د تکذیب کوونکو ده او بیا صدقات د نبی علیہ السلام او مسله د قیامت او زجر ورکه منکرینو د قیامت لا او اخره کې نتیجه توحید ده س امتیازات د صورت سوره ممتاز ده په صداقت د قران دیم سوره ممتاز ده په نمونه د معبودانو د مشرقینو چې درې نوونه صراحتن ذکر کړي دي دریم سوره ممتاز ده په ملاقات د نبی علی السلام د جبرئیل امین سره سلام علیکم دا صورت ممتاز دی په مزامین او د تیروشو کتابونو بسم الله الرحمن الرحیم ونجم ون یogad استوری اذا کلچ دوبشی موجل قران کی شاہ عبد القادر سے معنی کوي جب دوبه ونجم یogad استوری اذا کلچ خطبروز ی دوبشی ما ذل صاحبکم نری خداش ی ملگر ساسو وما غوا او ندی کوښې بده ما زل صاحبکم نه ده خطا شوی اساس وما و ما قوا او نه ده حد نته ری کړي زلال وې ابتداءن لار نه مندلته او قوايت وې چا ولار عموميه بيات نوابږي نو داسې هم نه دي بالکل اډولاري مندل نه دا او داسې هم نه دي چي لاري اومندا بي پر خدا نه دا دوړ صفاتونه اساس په دي صاحب او محمد رسول الله کې نشته پهمایم د کو الله بیا خبرې نه کوې د خپل خواش نه مرات نهبيله السلامدي ان هو نهې داقرآ الله وښون مګر ووهي دا یوه چرا لګ ل کېږي دته دتی وهی کولی شي الله مو شدید دلکوه خوودنه کړی د دته هغه سختو کوتونو والله زومراتین چې خاون د ډیرخواست دی فوانو برابر شدته پهوهبل اوفوقلاعله او دې په غاړه اوچته باندې چې کیناری د اسمان دی ثم دنا بیا رانځي شو فتدلانو خرانځي شو بینه مراد دې بریلې مين دی ولمنه یو په غاري هرا کې را ل په نبی السلام بیا جبرئل امین نو راغله بیا رازې بعد سوخ بعد نبی السلام جبرئل امین اولې د اسمان په کنارو په اصلي شکله صورت کې چې د اسمان دا کیناري په ډیکړې زکه د شپاک سوا و وزری دي یوازله دل تل تل دی په دويم نبی جنبی الاسلام معراج ته تل او ال دلو دي لو او لما ذکر امین بخ پل ہے ات اصلیه کی باصلی صورت کی سوا د نبی الاسلام نبل چانه دي لیدله نور انبی او هم ندی لیدله نور او انسانانو هم ندی دا خصوصیت ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی الاسلام اول دی جبرئیل امین ثم ذنانو بیا رانی زیشا خرا خرانی زیشو تدللا رسولان دیدو تو یک طرح تو تو یمانه داد خرانی زیشو سورا نیزیشا کان نشد قابق حسیني ومقدار د دولیندو او ادنا بلک دینوم زیات نیزدی شده زیات نیزدی د دولیندو نه فعر ابو کیو د سورو چې دوه کسانو برور ولی کولن خپل غشه بهراړو او داغه چې بیوب لسره داسې جوخ کو او به به جدا کو جوړ وبته نه برغښي ويشتل مطلب به دا زمونږ دنن نه پسرو ورولیدا د چا سره د یو نو د بلبومي د چا سره د یو صلحینو د بلبومي مدینه قران مجید تعبیر په دې سره او که دی, دی به اغلیندی به یو بل سره جوختې کړی د جبرئیل امین راغی او نبی له سلام سره جوخ شو یعنی بالکل پی وسطه شته نبی له صلوات و سلام سره غی کیونی او حضور یې ورکو وکانا نشده قاب قوسین ومیکدار د لندو او ادنا بلکې دینو مزیاد نیز دین دا مانا چه ما وکړه نا دا علماء زکر گئی دیزه کیو دو مانی کئی یو داده چه دا قوسین قوس په لنده کی دن د دنیولو اغزای تا وی قابزا چه کم زی کنی پدی غشي کی دن نا دیتا وی او قاب دا غینا یو خوا ابل خوا تر سوکو پوری دیزه تا قاب وی نوحال لیند کې دوه قا باندې او چې کله باندې دا لیند او ځای کول یو یو به دا سولګو نو دا وی پاسل کې دې قا با قوسې نه نو شې په شان دا غو پاټو د دو لیندو دا سې نه زیشلیوبل د جوبل ترول کېدل او یا دا قا پدې ځای کې دې معنا پدې کې دا دا قا پدې ځای کې په نفسې مقدار پې معنا دی د نفسې مقدار پې معنا مفکانا شدا جبرایلی امین قابا پا اندازاو میکدار قوسینی ددوولندو او ادنا بلکی دی نوم زیاد نیزدی پا اوحا الاب دی نووحی اکڑلا بنده د الله تا ما حقا اوحا چکا ما وحی کڑی و اللہ یعنی دی جبرایلی امین دا خبره نخبر نوکڑی ما که زبلفو آدو انکار نوکڑی زلد نبی علی السلام ما را آده ها غینا چی دلی دلیو مفکانا جبرائيل امين اصلي صورت کي وليدو مدد ته نسبت د دروغ نو کړه دروغ نيو غنلي افاتمارنه هي تاسو جگړه کوي د سر علامه يرا په هيڅ کې دلې دلې دي ولک دراه بلې دلو دا جبرائيل امين نزله تن اخرى بل زل هند سيدرتل منتها تقوا دا غير کې المنته جهغه تا اندهار مخلوق دا غنه په بره مخلوق نيشتلي یا ان چې داغه څخه المنته انبهادا د جبرئیل امین جبرئیل امین ترداغه د پوریځو دغه ځای کې مطام دی بینه په برانځینی او دا یو بیرو نبی صلی الله و سلام وایي چې ما ولیدا باغی کې غټی غټی دانی دمکه کوم راټی غټی دانی او دا بیره پټه کډه وه الله تجلی او د الله نور او د ملایکی بګناسی او یو حدیث کرا زی چې په دې باندې د سروز او پتنګارو بهر حال یوونه و هنده جنۃ الماوا چې داږي سره دی جنۃ زید آرام د جنۃ بر اسوانو نو دی مومن مسلمان بر زی د روح براین کیس یو شسید راته کلا چپټک دی بیرلارا ما اخشار یې چپټی کو مراد دینه تجلید الله دا او مایا ته نوارات اکاستور دا پتنګاندی ته د سورو زر وو ما زاغ البصر نبی کاږي شوي سترګې د نبی عليه السلام ما زاغ البصر نو کوښې نظر د نبی عليه السلام او ما توغاو نه دهب نه تیر شوي دي مطلب څه دی چې نبی عليه السلام تاغه زای کې سخودل شوی دینو دا غین یو خو بلخونه دی کتلې او دا هم نه د چغني سيلي دلي نه او د ځان نه جوړي یعنی که کنه د ځان نه جوړي پدامي ليدلي دامي ليدلي نو دا دا يدا سي نه دي او ځني سړي چې يو شه وا ته هودل شي خو دې غافل اي يو خابل خو ګرونه د غي پورا بيان نشي کوله وې دي نبي السلام د ځان نه خبره نه جوړه کړي او چې سو ته هودل شي نه غي کم نیم ګړتیا نه کړي لاقدره امينات ربي الكبرى دلي دليو لاقدره دلي دلي من آیات ربی دنه خدختل ربنا الکبرى لیلی نخیل لیلی نشانات ربی لی دیلو کنه هايشی صدیقی مسلک دا دی چرابی نو لی دیلی مسروق رحمہ الله آوې ای زلاله هايشی صدیقی دا اوما تهچ الله رب العزت نبی صلی الله و سلام لی نو یا ای شي سي ديكي ما ته ويته تاخذ داسه خبره وکړه چې په ما دي وخت نه یې غوډرول وایي حضرت مسروق رحم الله وایي ما ته ويته لقب صبر وکا ما ته دعيت نو وين کلا قدر اه نزله اخرى نو یماته دې دت لقدر آیات رب الکبری یعنی د آیات نو می وته په هر حال نو یماته دې دت کم خاله مراد خدای دی نه جبرائیل علیہ الصلات والسلام دی الله تعالی نه نه مرادي و دادت چاوي چ الله دی درې بهر حال اختلاف پدې کې دی و زمګه اغه کول خو د جکم دای شي صدیق رضی الله تعالی عنہ لاقدر ا بلی دلیو مین آیات رب الکبرا بنا خدخ پر ربنا لیل نخ افر ایتم اللات والعزه افر ایتم اللات والعزه دا رد کوي په مشرکانو بها غي په आले ها او دا غي په عقيده افرائتم اللات والعزى ايات تاسو سوچ کړئ د لات او د عزا په منات الثالثه الاخرى او په حالت د منات تدريمبي الاخرى رستنه په ما په حالت د مناتو تدريمبي الاخرى رستنه دي دروازونه په مقام مرتبه کې دا دا عربو عقیدو و درې دا درې خدایان می په دې کې در ټول نو لوي کم یودې لاتو دیم نمبر اوزا ابای او درېم نمبر مناکول دا لات ته نه نیک انسانو په موسم د هج کی یو لوی غټه پاغي به ستوانړو کول او هاجانو له به ور کول بعضو علما ابو کې به غډول او سوکوې غړو کې به غډول خدای حال یو ډیر سخی انسانو او خیرات دی کاو کله چې مړشه خلکو د دوی عبادتونه شروع کړو امام قرطبي رحم الله د قبر بندګي شروع کړو او کما ګټه چې وا دو دباچه بي ساتون دغه کول نو داغې نه چا پیري کوټه جوړا کړا او داغې کوټي باندې بدی خلافونه ټول چا پیره بتی کړې د عبادتونه شروع کړو او زایه وپیړې و نخلمه کام کین او دا غزای کیو درې ونی وې د کی کر ها یو کوټا پټا کې دنا بخل کو عبادت کو تدین بی بازار خبری کولین او منا تم یو نیک انسانو د دی په خیال والله علم حقیقت سو او بهر یو نیک انسانو ددی دی په خیال چې وفات شنو په کبید مقام کین دغه غد یاداش په طور باندې یو کوټا جوړ کړا ها دا غی عبادت یې کو الله رب العزت وای هجه کله اسلام غلبا و موندلا مکہ فتح شو نو نبی له صلوات و سلام ټول صحابه یو درگا پسیو درگا یو درگاه پسې لیګل دا درګای ټول لړولای یوه پسې لیګلو یو صحابي ابو سفیان رضی الله عنه و سربل صحابیو هغه لړل او د لا تاغه کوټه تم ځای کې جاګه تخوا هغه کوټه وران کړه هغه ته او چې ته خې منات مناط پسوم صحابه و لیګل پسې خالد ابن ولید تلل حضرت خالد رضی اللہ عنہ ما غزای کہ غونی کٹھکڑی دریواله د کی کورونی یا ختمی کڑی او بیا غا کوټه مغردول ارسی ولوللل او چې واپس راغینو نبی علیہ الصلات والسلام د چکار گزاري وی نبی علیہ الصلات والسلام می خالد ایس دنی د کڑی ها اصل ایرای دنا بچیرا حضرت خالد تلل تره سره دا نامنج ورانو سره یا رشو یینی دی خو یوري موږ بس راغی د اغه یې ژرې کړې او عزا او سر اوزا اوس د پټې دو وخت نه وین یا عزه شد دي شدتن على خالدين الکل خمارا وې ایک اوزا را او په خالد باندې سخت حمله وکړه دوپټه دې وګرځه اوس ټیم نه دی او کدی نه دی که اوس را اوره وتی نو بیا دې زلت تم دی او ذلیله بشې خو خلړو زکه چې خالد راغې او تن راوزی کنا دل یې خو زموږ نسورو او چې مونږه لړو بیا خو تاسو کې عبارت نه کوي راغ راو تا خالد رضی الله عنه وای چې ما چې وکړم یو ګډای و بابر ساری را روان شوې او ما و هم دکدایم او ځې په ورلمه چې توره مې ولر اخلاص کړه نو یغا را پریوتو ویرې شو ځکه په پیرای وخت داله بس وي یې لري پريوتي ختم شوې پس رالم نبی له سلام ته حالت وي و نبی علیہ السلام بھی تلک العوزہ و لن توبت ابدا و اداعوزہ و دنن بعد بددی بندگی نکی گی لڑا لختم نو و نبی علیہ السلام تا اللہوی تدین تا پوسکا مشرکانو لا زجر ور کئی افرائیتوم اللہ خبر را کئی دلات والعوزہ و دعوزہ و منات سالیستا و دمنات چی درم دی الاخرارو سنے پا مرتبہ کی و روستو ددی دو دو دو دوارونا دا دیس مقام دیس شي نو دا دیت نبی علی السلام په عمل او خودا نو توم په عملی طریقی سره د باطل الہ تردید کولشی نو او کا زیارت رانو لشی جنڈت غیبولشی نو رکا کا او غیب ای کتنا او خیال ساتا گورے کچا تا مریدانو راوڑی ولی کنا تو خدا یکی نو کچدت او سکی با دیو باسی گورے بیا با دی پرین ندی بیا او پت پت کار روائی دا پکار دا دا دا داروانو لغواړي نبی عليه الصلاة و سلم ورداکار د دا حاکم دی یو سړی چې د پټو باندې کولېشه هډه راخدا خو ځنه بیا ما پسر راواري اف ام پونیش ته خو بهار حال شیطانې کارونه هډی ریګنه هغه یو ځکه زیارت د کسوران شو انو شهول قران ته باندې داوا وکړم ملګری و سره را و وي چیرې راپور را باندې شو ایما دې دا کارتا کړه دې مای چې دا بومنم چې دا کارما کړه دې خو دې دې را سره یې وی اقرار وکي وسو خو دې دا وای چې ما دا کار وکړ بابا سمای سو نه کړو دا غای دا هینه ولي گدای وینو خو بازاره مسلخ کارا کړه انا بس خبره پټه پاتې شو الله د دې د اله او تردید کوي افرایتم الله تعالی عز دا دې خبر را کړي دې دې سهاله دې څه کولی شي الکوم الذکر وله الانسا آیا تاسو دې پارا لکان او دې الله دې پاراجینه کوي فرط و مشرقين بالملائكة كتاسو ملائكو تا دا اللالونا واي او كدغ سيشي جدا دا, دا اللالونا شي و تاسو لا لكاني نطلق ايزان كسمتو نزيزا كنان دا دا تقسيم دا ظلم انهي الا اسماعون ان. ندي دا مگر نمونا سميتو موها چيخي دي انتم تاسو فاباوكم مشرانو ستاسو مطلب دا تاسو جواي دا ديز موارا دا ديز موارا ندا کارونا دا, دا اللا دي و دا نمونا تاسو تش دا, دا ل مانزل ما اللہ بہا من سلطان ندرہ الله اللہ پدیہ الظلیل این یتبیعونا اللہ زوننا دی تابیداری نکی مگر دو گمان اما تحوال انفس او پہاگی چو غاڑی نفسونا فخی نفسونا دا دی ولکت جاہاہم من ربیم الہدا یکنان دی تراغلے دی دا ترف در رب دی دی نی دایت امل الانسان ما تمننا آی احسد دی انسان دا پارا اغسک دی غاڑی مطلب دادے چه داسه شي که ده چه انسان د کم سیز هم تمنه کئی ناغده د تا ملاوی گی فلی اللہ الاخرط والولا اختیار که د اخرط او دنیا ده دوار ده اختیار که ده خوخه ده که چالا او کئی و سنا فا کم من ملکین فی السماوات حرد باغ مشرکین بالملائک با نبیان تیتاس و ملائکین ده خدای طوب د صفتون و مالکی گنائی حالانکه ده لاس کې خو اختیار د شفاعت هم نشتی زما ني وهونو شفاعت بومن کوي فکم مملکن بالسماوات ډیر ملائک دي د اسما ډیر ملائک دي په کې لا تو ني شفاعتهم شئه چې فائدنه ور کوي د دې شفاعت هیڅ هم الا من باذ اي اجازه الله مگر پس د دې نه چې الله اجازه تو کین لمن يشاء داغ دا چد دا پر چې الله خو خاين او رضاې الله باغد دا وینانا داغد ایماننا مطلب څه دی دا آیت صریحه دلیل بدیږي چې شفاعت پس د اجازت د الله نشته نو ګوره متنا کې د شفاعت نو انکار چې بالکل شفاعت نشته دا کفر دی ته ګور قرآن صریح نصوص زره د قرآن ثابت ده دا خبره خدا سمن دږي هر رنګه شفاعت به ان الذين لا يؤمنون بالاخره لیکن انا غسان ایمان نه راړي باخره لا يسمون الملائكه بين من اخلين من یک دی, دی نمنا نمنا ملائکوتا تسمیت الانسان هموند جنکو یعنی که تسمیت الانسان یا اعتقدون ان الملائکت اناسن و انهم بناتوا اللہ دا دا دا اعکیده دا جدا جنکای دیو دا اللہ لوندین دا غلط دا و ما لهم به من علم نشتہ دیل رب دیس الام ان یتبعون الا الظنہ دی تابدارین کئی مگر دو گمان, ان گمان و ان الظنہ لا یغنی من الحق شیعہ یکیناً گمان نور کئی فائدہ فمقابل دا اعکیده کئی اس اسیزو من الحق کی پسا بیت اولو د حق کی چھا نہیں سی ز یعنی دا کی دی اثبات کی گزون دا فائدہ ور گئی دلحو یقینی دلائل پکا دین اارض من تو اللہ مخوالا ہم من دھاچانا تو اللہ یا ہم خلول د مسلینا د زن دویم باب اخیر پوری تھی کہ تسلی دے نبی علیہ السلام تا زجر دا زجر دے موریزینو دا تخلیفه بشارت ذکر گئی دلائل د توحید او اثبات د قیامت له مې تصلی نبی علی السلام دا الله فعارز مخواله همندغه چانه توالا چې د مخاله لې ان ذکرینه د قران زمنګ ولم یرید الا الحیات الدنیا او نه غواړي مگر صرف دای ژوند لګو ذالک مبلغهم من العلم بعد آخری مقصد د دیلهم یا ذالک مبلغهم بعد ان بهاده الیم ددی د زیر <سرخ> وی دنیاي د علم مقصد ګرځولې د ټول علم ټوله پویا دنیا لاله د دنیا لاله یا ذا الک مبلغهم من العلم شیخ عبد الجبار صاحب معنی کوي دغه اندازا در رسیدو د دای پوی د پوهی د دای پویا چې رسی رسی رسی نو ټوله د دنیا کارونو ته په دنیا باندې رسی او د دنیا په کارونو د دا دای پویا دا او دا دريږي د دنیا په هر کار پوره او په دین نه کوي نا الله ذا الک مبلغهم من العلم با صفه د کافروین د دنیا پکار کار خدای اخرت د کار نه خبره دا خبر <cam> دې کله اخرت نه ځان خبره خبره نو یو منډه نه بس لګغونی دنیا لګونی سه جمعه ته یو پنځه منټه کینی یو لس منټه کینی با سوېدا مالا پورا دوی وایذالک مبلغهم مینا الیم دا د اندهاد الیم د دی یعنی د دنیا نه ټول علم انتهای تر دنیا پورې دا او ده اخرتنا بالکل غافلا عارض عم عمن تولى عارض عم عمن تولى عم عن ذکرنا الله زما د قران نه چې مخ اړولې دنه ته مخ اړاو ان ربک هو عالم او کیننن ساراب دی پویا به منزلان سبيله باه چا چې گمرا کید لارې د الله نه او هو عالم بالمحتدين او الله دی مندون کو وللایما فی السماوات و ما فی الارض ها صلی الله علی رضی الله عنه جسمانونو کی دی هغه جسمه کا کی دی قیامت برازی سلا لیجزی اللذین اصا او دید پارا چه بدلور کی آغا کسانو لا اصا او چه بدی کردی دی په سبب داملونو ده دی ویجزی احسنو او چه بدلور کی آغا چې لا چه نیکی کردی دا بالحسنا خیستا بدلا بالحسنا بدلا دا جنت اللذین اتنی بونا کبائر الاسم با هغه کسان دی چه زان بچکی دلویو کنا هنونا والفواحشاو دا کارونو د بے ح الله مګ واړونهونه ت کږيغ بوت الله ما کې دا استنامن کتییا ده چې د ایزان بچکې دکلوکناونه او د بیا نه دول د بژت ته نهځی شو د جنت ته بی په ال الله مګ واړکوونه دغې نه دلو دا ډیره زیاتته ک نه دا نو د بوت الله م کې ان نه رب کواز مخفره طرب د فره دخې هو آلهو ب کومډالله پوه د پ تاسو ان شااکم من نهلارړ غله د 10 کولی دا کولای داس مکنا وا اذ انتم اجننتن او کله د تاسو پټ پراته وای کی بوتون یم ماتکم په هړو د میندوستاسو کی فلات ذقوا انفسکم ساهینه مکوې د خپل <سؤال> ځانونو الله دې خپل ځان نه لګو عبرت واخله چې تد کم زاینه په کمل عربه میرا غلې ستا حقیقت سړی خورا کده سوا حقیقت د انسان د خاوري او دې انسان خوا... دے انسان خوراک سي يو ها... او دې ژوندون کم دي تیري ما الله رب لی ذاتوی کدو به دسو چوګ نو دې بچا ته د خپل ځان لوی بیان نکي زکه قران وی فلات زکون فسکم ځان پاک پاک مکو وین هو عالم به منی تکا الله دې په یا باچا چیریګیدلانا افرا ایت الذی تولا ایت خبرې دا غچانا تولا چمخي والو فاتا قليلا ورك لقمال واقدا بهي بند کړو ورګولي با م کړو عبد الله عباس رضی الله عنه فرمای مطلب دا رہی چې لګا تابعداري وکړه او بهي دا تابعداري پر خدا او امام قرطبي وي كان الوليد داد الوليد دا بن عقبه باركناصل شيدت دايتنا چې حقا به نبي له صلاتو والسلام قران به وريده و ا ما لا الْقُرْآنَ ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهُ فَنَزَلَ <سؤال> قرآن به وری دونه داغي تعریف وکون کافر وته چې غور ورکه چې د تاسو کې وي توم د دې کتاب تعریف ثُمَّ أَمْسَكَ بیا چپ پاتې شو بیا به دا قرآن تعریف نه کوو ته الله رب العزت دایتن رولې چې اعطا اے من الخیر بلحسانی ہی پا دی جبای دا خیر لگی ونی خبری اکڑی و اکدا اے کتوا زالک و امسکان ہو بیئی دا پری خودی و آتا قلیلاً لگ ورکڑ لگ لگ مالی ورکو یا آتا قلیلاً لگنی کی اکڑا لگی خبری دا خیر وکړي پا دی جبا و اکداو بیا بن شو آیندهو علم الغیبی د دا سخت علم دا غیبو فهو یارا نو دوی ویني لاري په سبب نجات خپل دو سره د پټو ایک دي د پټو علم دی وسره انګي ني دنيا کې ولا الله مال اور کړه د اخرت کې بم به دکسين دا څنګه دوي املم يونب بما في سوف موسى يادن له خبر کړه شه پاغي مضمون چې او په صحیفو د موسى و ابراهيم او د ابراهيم عليه السلام کې الذي وفى ها وفا وفى جبرواله کړه په حکم د الله الله تزرو ازره تن وزره اخرى مضمون مضمونڅ الله ترو چې پور دونونه کې وااضرهتون یو بوج چتهونکې زرا خراب بوج د چا مطلب سر د لا تاخو نفون به اسمې غیر نه به اخلی یو نفڅګونه د بل دا قانون مخکې نهځ کو او بل اللی صلیل انسانې الله ماسا او نشته د دپاره د انسان مدرهاغا چې دڅ کوشي ش ذری آیات نو معتزله استدلال فدی کوي چې عمل دی یو انسان غیر لافایده نه ور کوي نو طریق او اجماع ده ټول امتونو شراسه کوي چې عمل دی یو انسان بل لافایده ور کوي ها په دی باندې د سورتی تور آیاتونه غوابین چې الحق نہ بهم ذریاتهم د پلار عمل بزله پایده ور کوي سورته قاب کمه خبره ته راشو رستم را روانه ده د مؤمنانو دعا الله ذکر کوي یا رب عنا اغفر لنا والاخواننا الذين سبقونا بالايمان نو نفس اعمال المؤمن بل لا فائد ورکی دعا سړی کوي بل مسلمان لا هیڅ ګټه ورکی لا نیک دي نو د دې نیکو د وژنه کلا کلا پسانو په اولاد باندې خاصه رات خو یو عبادت دی انسان یو انسان بل ته بخله شی وکنا په دې کې اختلاف دی ی عبادت انسان او کې خپ عب ته او دی بل ته بخې نو دې انسان دې عمل بل ترسې او که نه ررسې احاف وي چېرس شو هم و چې رسې خواغې و عبتې مالی نه عبادت بدنی یو سړی منځ ک د دی بل تصاب بخې نو شاف او نه رسې خیرراې بل پسېو ک نه دارسې هولي زکه دې د کوم احادیثونو استدلال کیږي نو دا یې کې ذکر د مال لې احناف دې ویډوړو کایل دي چې عبادت بدنيوم رسي عبادت ماليوم رسي زکه په یو حدیث کې راځي یوې صحابيه د کو چې زده خپل مور طرفه حج کول شه نبی له سلام یو کوي نو حج کې معلوم لګي بدنوم لګي نو حال د احناف دلیل احناف دې کایل دي چه بدنی عبادت صوابه بل درسی او د مالی عبادت صوابه بل درسی د دې مطلب سرین و الله سلی الانسان مشتغل لپاره د انسان الا ما عاصا مگر هغه چې د سګوشش کړی ظاهری الفاظ دا وایي چې بس انسان د خپل ملونو مالک دې بل هیڅ عمل ده له फायदा نور کړي او حدیث احاديث کیرازی لکه بشمار احاديث دی پیغمبر علی السلام سره صحابي راغي د الله پیغمبر مور مې مړه دا او زمای یقین دې کاغه زه د مرګ ټین کې هم سو وصیت به کړو خو عاملا ده نو که زه د هغه طرفه صحیح عبادت وکم، سخیرات وکم نصاب به رسي نبی له سلامي او رسی بوي هغه لګې دې کوې وکنسټه چې کوې وکنسټه وای دې دامه د مر په سی وقف کو ته دې ثواب باغه او بل حدیث دې چې نبی له یو انسان مړشه او د د عمل نامه بنده شوه دری سیزونه دي چې د هغې اجره ساب د تو میلاويږي لهې پریخې د نو دا د د خپل عمل دیستو پاتې دی سر دکې جاری پریخه د دا د دا دا خپل عمل د ستو پاتې دی او واللهې نوصال یا دوله او لاې پرخ دی اولا, دن صالحن اولا اولاد دن. اولاد دعا کوې نو د هغې اثر د ترسې او بهر حال اختلاف په کشتې نو ډیر خلک پهف تمئ چې یار ماړه کارسو کومنو کومه کوم به دارسو ضمان ميري دای برا پسي کوي ګن لړم به خدا خبره بیاغه کوي یوه یانه کیتا تا سپته ده کې دې هغه وای زمړه زم پلار پلار پد غلار تل دې زبا دا کوم دین دا تداس یقیني خبره بالکل قطعی او جزمی نه دا چې ګني بالکل دا غ په عمل به خدای معاف کوي دا سي پور دا کته نه ده په کارته الله صل پیدا کړی تب اخر څه کوي نو توم سو چکا کنه چې د زوی په سمای نو ستاپ لارم تللې مخکې نه کدم تللې نو توم سوکا کنه کتاب لار نکړې سنيګړي قسم بهقدر پښې ځامنسو کی ولې به کوي کارې سدي والیس لِل انسان الا ما ساء بهر حال اهناف د ذیکای لدی دی یو انسان د خپل عمل ثواب بل د بخې مدارس نه د آیت مطلب څه دی نو مخ کې ورستو تذکرې د ایمان نه نو مراد دین ایمان دی و الله يسال الانسان مشدده پر دې انسان الا ماسا صام ما اگر اچي د کوشش کړی یو انسان خپل ایمان یعنی یو انسان سره خپل ایمان نو نو د بل ایمان فائدہ نوارته او گد سره خپل ایمان وو نو د بل نیکی به خلا فائدہ ورکای تا په میدان د محشر کې هم هغه حدیث دی چې نبی السلام یو سړی وایي د دې یو نیکی کمای د سره با یو نې د بغرځي غرځي یو کا سره به ملاوسی هغه بوتی ما سره دا یو نیکی ده زدا واخلی نو یو انسان نیکی او عمل کچتاغه عمل به اخلاص د فارو په پا اخلاص باندې وو نبی صلی الله علیه و سلم امت د طرف قربانی کوله حضرت دلی رضی اللہ عنہ علی رضی الله عنه با نبی صلی الله علیه و د طرفه قربانی کوله نو عبادت مالی عبادت بدنی یو سره اوګي په اخلاص ثواب بل تبخینو زمونږه اكيداله چدارسی او بړي بشمار احادیث دي او بل شیخ غلام حبیب چې په دې باندې اجماع د کم از کم پر نفس عمل وانه اجماع د امت ده چې د امت د یو انسان عمل بل له فائدې ورکولی شي والله سلل انسان نشدې په د انسان الا ماصا مگر هغه چې د کوشش او عمل کوي نو مراد د سانه ایمان دی به مطلب دا چې نشدې په اړه د انسان مگر هغه چې د عمل کوي یعنی انسان چې مالک دی نو د خپل عمل مالک دی دبل عمل دی مالک نه ګرځین چې ګنې بل دی عمل کوي د خدای ما په دی عمل باندې و باخي نه د بل د عمل مالک نه دی دی د خپل عمل مالک دی او ان سایو یک نن د تا کوشش سوف یرازر دی چې د تبو خو لشي ثم یجزا الجزا لوفا بیا بدل بدل ورګډې شي بدل پورا او ان الی ربک المنتهى سارب ته واپس کيردلې او ان الی ربک او سارب ته المنتهى اخیری رسیدل دی او واپس دی انه هو اذهکا یقینا دغه الله خندول کئ او اپ کا جړول کئ انه هو ما تدغ الله مړول کئ واهیا جوندي کول کئ انه خلق الزوجين دی الله پیدا کړی دی جوړي الذکر انا رینا والونس انا انا من نطفه دن نطفینا اذا تمنا کل چاړول شي پر د مور کئ الله وای چې زه غزا چې د یو قسم وبونه دوه قسم مخلوق پیدا کوم نارینا او زنانا نو ما باندې د دې ذو بار پیدا کول څنګه نه خونه دا و ان الله ان شذ الاخرى الله دې پیدا ايش بل و انه هو اغنا دغه لا مال داري را ولي و اغنا وغري بلا ولي و انه هو رب شهر دغه الله به رب شهر استوري دا ولي و زتا چې وي قبلي دې شهر استوري عبادت کوو الله او عزت شهر استوري مالک ما ما پیدا کړي ته سمي پیدا کړي او دا استدلال لپاره قیامت چې ګوره دغه شعراستوري عبادت کوي عبادت کنه نه اخلي چې دې درځي د شپې نه نو کله ډوبيږي کله راځي او الله عزوج پر دې قادر دی چې او ځل مرګ ما بیا د ژوند کم او انهه اهلک هادن لولا او دی الله هلاک کړو آدیان په خواني او سمود او سمودیان فما ابقا نو نه دې پریخو د دین یو او من قبلو او الله تبارک و تعالی قوم نوح علی السلام دینه مخین این نامکانهم ازلموادغا او دې ډیر ظلم کوي ان کې ډیر کشا ول دا دعوا هغه کله الٹا کړه شي ویني مراد دین علی السلام کله اهوا برنخ کتره غردول شي ویني هغه شان او پټ کده کلی لرا ما هغه سه هغه سه چې پټی کو اشاره دا ډیر وکا نو ته ډیر کانی پر اور ول الله ابي اياله ربك تطمرا نه په کم یو نعمت د نعمتونو د خپل رب ته کوي هذا <سصح> <الحزان> نظير <عزیر> من النذور الاولى دا پیغمبر يرونکې د يرونکې د کلم بنونا یا دا قران يرونکې د يرونکې د کلم بنونا ازیفت الضیفه مزدی شان ازدی راستونکې کی قیامت لا سلام من دون الله کاشفه نشته د ویل را سیباد الله نه سوخ کارتهونکی هیڅ یو نفس سوخ کارتهونکی سواد الله نه الله به ښکاره کوي افهم من هذا الحديث نو آیا د خبرینا تعجبونه تاسو تعجب کوئ انکار کوئ د قیامتنا دا قرآن نا تاسو انکار کوئی و تزحکونا و خندا کوئی دی پوری ولا تبکونا و جالای نبخ بالامل و انتم سامدون او یه تاسو غافلہ تاسو یه مستی کو انکی فس جدو للہ و سدوک اللہ تا وابدو عبادتو قید اللہ رب لیزت و آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سدوک ایبادتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> اقتربت الساعات وانفطرت الساعات شق القمر وان يروا آية يرزوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم كل امر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَتُم بَالِغَة فَمَا طَغَوْا النُّذُر سورۃ القمر مکی سورۃ دین و ترتیب د سوراتونو کې در اصل اوپا نوزول کی ودر شمد پس در صورت تارک نا نازل شہد ہے در دی زائنہ شپاگم باب دے داخری دا حسید قرآن مجید اوپا دے کدری صورت نا دی کامر رحمان وواکعا دې که غالب مضمون اس بات دا قیامت دی بشارت دے و زواجر دی تخویفات دیں تا دی صورت دمخ کسر ربت دا دیں چپس صورت النجم رد کے رد دشرک اعتقادیو نو دی صورت کے رد دشرک فی البرکات کئیم بې کی صورت کې دا خبره وګړه ظفته الاذفه هغه نس دې رات دن قیامت راني زې نو د دې صورت په مني آیت کې وایي یوک درا به څه قیامت راغې خامخ راځو ولدي وړني زې ری او پکيام د قیامت باندې شاهادات ذکر کای بل مه کی صورت کې زجر او حقی کسان مبارکې ظاهر قران سره خندا کول نودل دغه فرمایي چې دغه قران د معجزین انکار کړه لري بلکه اواز د قران مجید ننا وانشق القمر فوق مې خپدې ته بستر وګخاريده د قران بنزول کې هو شک کوي چې الله را لګل وی او کنا اگر ته شکې غلط دي خو بہرحال د دې رات له ښکارینه دا د ظالمان دا دی چې بخخلص ترګوي معجزې لې دلیل او انکار کوي بلمخ کی صورت کی دا قوام مکذباو ذکرو اجمالا دی صورت کی دا غی پینجنمونی ذکر کئی تفصیلا دا ود صورت نفی د شرک فی البرکت دا خلاسد صورت فدی صورت کی مقصدی و ذکر کئی اہمی یو اسبات د قیامت کې چې 1 طره به ساعتوں قیامت نیز دراغي او په هغي باندې معجزات شکل ګمر غواړه چې څنګه تاسو به او قتل سبوګمې د نبی عليه الصلاۃ والسلام او اشاره باندې دو ټوټې شو او بیا یو ځای شو دا راستي به د ټول انسانيت روح نه بدنونه جدا شي او بیا به یو ځای شي او, او د مزمون دي صورت کې کی ذکر کین هغه د صداقت د قران حکمته فما تغني النظور دغه خبره تسليده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ده سرد التخفيف او خروينا چې کله دې انکار وکړ نو بينا نو کې د عذاب yra ور کوي سلورم خبرات د تخفيف دنيوي او پینده مونې ذکر کوي ان جن خبرات زجر ذکر کوي او انکار د دې مقاصدونه د آيات نمبر 43 نا سرد التخفيف نا داغه ما خبره داوته صورت ذکر گئی آیات نمبر 49 کی بیا ان کل شاین خلقناہو دے قدر هر شی مون بندازہ پیدا کړی دے داوی اندازہ دا ہاریو سیز اندازہ او کلتی بیا کیامتر اولو وما امرنا الا واحدۃ کلمہن بالبصر الله رب الاول ذاتوی رب دستور گی بئی ما تگرانا نہ ا بیا دا غین وروسته بشارت ذکر کوي مؤمنانو ته ایک ترابت الساعه مز دېش کما ون شقل قمر او د کفارو د نبی السلام نه مطالبه وکړه چې تد الله نه دعا کا چې ستا بلا صد معجزه سرګنده کی نن موږ پتا ایمان راړو نبی عليه السلام دعا وکړه او یعریم تعالی باندې کړه خو نبی عليه السلام دعا کړيده چې الله زموږ په لاس داسې معجزات سرغنده کا چې دی یؤمن او ایمان راړي نو نبی عليه السلام هغه دعا الله قبول کړا او هغه یدا سرلس میش پیوا بالکل مکملہ هغه کافر اولی دا بیا یو ځای شو او د ای بیا یې میکاروک الله د زیدوینات ذکر کوي چې دای د دوم رواځه موجزو لدو با وجود ایمان نرادی وجه صد ان یا را ااتن کو ونی د هر رنگ موجزه یو ریزونا دی مخال ایداغینا و یقولو او وائی دی سی حرم جادو دے پوخو دیوی گردیر پوخ جادو کردے کنا دی زی نسبوک مئی تیشارہ اکڑا گای د ٹوٹے کڑا و د دی نسبت د دروغو کو و تبو احوا آهم او دی تابداری کلی داد اخفل خواہش و کلو امرین مستقرن او ہری او کار پخفل وخباندی کیدن که دے کلو امرین هر کار مستقرن کونوا کې کدون کې د پ خپل وختته خپل ټمته خپل منزل ته رسسیدون کې دی نو دد انک د پاارم یو وخت م که دی کم خوش کسمته په غه ایمان راړ کم بد بخته او نهطببا ب شي په لقد جاو من امب یکنن راغلی دی د ایتواقعات د پخواو خلکو قرآن کې ما هغافی مست دجارون چې پاغې کې راټه ده. یا مزدجرن پای کې زایدې عبرت ده پای کې رټنا ده زورن دا عبرت ده پکې ادا عبرت څنګه ده حکمت بالغه ده د عقل مندې خبرې ده حکمت په خې خبرې بالغه انتهاء تر سیدن کې عقل کې یو مطلب خدا ده چې دا انبياله السلام او د دې د قومو کوم حالات قران ذکر کړي باغی کی جکہ مارا ټنا ده نو حکمتون بالغتون خب پورا عقل مندی تر رسیدن کړه یعنی باغ زجر کی باغ رټنه کی څه کمو نقصان نشته خب پورا رټنه ده پکې او دا ظالمانی نه نو یا حکمتون بالغتون دا حکمت خبر ده مبداه محذوف دی چې هوا حکمتون بالغتون دا قران چې د کوم قومونو حالتونه ذکر کړي مداسنګه کتاب دی ویدہ قران حکمت بالغه حکمت دې پورا با حدا دا انده تا رسیدن کې پاکل من دی کین امام بغوی رحم الله معنا کای القران حکمت تامته قد بلغت الغایه فی الزجرین قران مجید یو کامل و مکمل د حکمت نڑک کتاب دی ده چې کم زجر زکر گئی نو آغم پورا و کاملی ده یاری کم خبر زکر گئی نو آغم پورا و کاملی فما تغن النوزور نفائده ور نکڑا یر اولو اللہ رب بولی ذاتو ای چه ما خودی خوئو یر اول خودی پزدو لاردی نو دی لدی یر اولو حس فائده ور نکڑا نوزور پمانه مزدري سره مراد تر يا رول يا فما طون النزور استفاد ون کړ يا رول ديله او يا فما طغني النزور صفای دور کیرون کی يا رول کی. يارول او يرون کی بديل صفای دور کی جدي پزدو لاړ دي پزد يرون کی او د يرور لا फायदा خوا غسل اخلي جدي پزد پزدو نهي دي. دې پزدو لاړني نو ديله بس شې फायदा ور کی رسول الله نبی علیہ السلام ته چاله دای په زدو دریدل فتوالل انهم مختیوالا رنگي روکه وبري دای دا بهر سو خبري کې لک فتوالل انهم مخوالا ددینا یوم ی دوداین کمرت چراوببلی اورا بلونکه اسرافیل علیہ الصلات والسلام ارابلل بوکی ان د مشبیلای بووی الا شاین نو کورن یو سیز ناشناتا یوم یده اد بای پكما چرابلل بوکی رابلون کی الا شاین نو کورن یو سیز ناشناتا اناشنے سش سشدی حساب کتاب د عملونو میدان د محشر دا ټول ناشنا خبرې دي پكما چراو ببلی اورا بلون کی یو سیز ناشناتا او شان افصارهم هم بای استری کی ی مِنَ الْأَجْدَاسِ عددې راوزی ب د کبرونونه که هم جرا منمنت ش ته چې داې ملخان خواروواه مح نه علت ده رامنډې ب په طرف د رابلون کې یقولول کافرونه و به کافر ح یو مناسثر ده د وه سخته الله د څنګه چې دی ګډ وړي په دی چې په یو طرف زو کستا سییاي نو د دې مارغانو سیل جریانینو یا په یو طرف دی یا په بل طرف او خدای پتنګان دارنګ دا مول خانه د دا پتانه لګي او بس ګډ نو سبداسي دي سبداسي دي ګنبای خدای پت سیل به نه ویني په یو طرف الله یې خلقت قیامت کې راپورته کیږي نه چون کې جماعت یو ندي حالات یو کیسه ندي نور څوک به پریشانې څوک بني پریشانه څوک به یو طرف طرفاني څوک به و کافر بوئی جهاز آیا و مناصر قذبت قبل هم ده تخویف دنیاوی نمونی زکر کئی دی دی دینا نسبت د دروگو کڑا و مخکد دینا قوم نوحن قوم دنو حالی السلام فکذبو عبدانا دی نسبت د دروگو کڑا و بند زمونگتا و کالو او دیوی مجنون لیوانه دی وزدو جیرا اورت لشه دی دی دا وزد و جرا دا عطف ده پا کالو بانده نبیاب دا وینا ده دی کفارو نئی بلکه کالو مجنون د دا پیغمبر لیوانه ده وزد و جرا او ډیر زور علی شهو دا پیغمبر نوح علیہ السلاة والسلام او یا مانا دا وزد و جرا منکړو د لره د خلکو منکړ شو د دعوتنا دعوت نه مانا بهی چې د اوزورلی شو د مخالفت د کافرونا نه د منکړی د دعوتنا نه په سبب د مخالفت د کافرو یعنی غوی من کوو مطلب ده دا چې داهم کول د دا کافرو دی نو بیا به معنا و کالو او وای دای مجنون د دې لیوانه وذوجر مجنون لیوانه دی وذوجر او ما خراب دی وذوجر جناتو ال ما زغهر پکړی دی ایریان بیناسنی نو کوي نه الله شنو بیا به معنا دای چډيرو شو لشو مېره بدره دی وتېلې وې او کوي نه کافیرن بیا به معنا دای چ وذوجر جناتو ال ما زغهر پکړی دی فضا ربهه د اواز کو خپل رب ته اني مغلوبم جزیم کمزورې فانتصرنا اللازمه بدلا اخلا ففتحنا ابواب السماء مونږ را پرانستې دروازې د اسمان ایمای منهمرن بوبورات یو دن کو الله ایمای د اسمان دروازې را کولا وکړې وبته را راغې او فجرنا الارض یونن راویستلی سلمنګ دزمکې نه اويونن چيني مونږ دزمکې نه چيني را روانې کړې دقل مع او یځای شو ب داسمان او دځم کې الله امرین قد کو درا چې مقرر شو او په کار بانددي چا کار مقرر شو هغه کار سو چېلااق د کوم د نووهله هصلهتوسلام الله ما د برنه مبره وورې بے او بو دی دوران کی الله نوح علیہ السلام څنګه بچو فحم الله وعلى ذات الاواح ورته کوم نوح علیہ السلام پدا سی کیشتهي چاوند د تختوا ودثر نو د میخونو وا, وا تجریبی اعیننا رانا پنګرانه زم سر زمږ نگرانه دلان دی چلے دا جزاء لمن کان کفر جزاء بدلاغستلی دا پار دا هاچا چنا شکری کڑیوا چنا شکرې کلشیوا جسا ان دا بدداغستلی لمن دا پار دا هاچا کانا کوفرا چنا شکرې کلشیوا و لکت ترکنا آیتا مونگو گردول دا ها کیا یونخا فا حل ممددکر ایشتد څوک نسیت دا هستن که و نسیت کبله انکه فا که فکان آزابی و نزر نسنگو آزاب زمایر آول زما اللہی زما آزاب سنگو زما آرول سنگو والکدی اثرن القران یکنن موږ آسان کړی د قران لز ذکر د پاره د نسیت قبلولو فهل ممذکر نو آیاش د رسوک نسیت قبلاون کې قران آسان دی د پاره د نسیت قبلولو تفسیر د قران بهشکه ګران دی او نسیت غاستل ډیر آسان دی ځکه د حکیم ذات د علیم ذات د طرفا بکافه تل الناس ټول انسانيته او د ټولو پیرانو لپاره هدایت دی نو نسیت غاستل ډیر آسان دی زکاللائی ما آسان کرده ده د قبلول ده پاران فحل من مددکر آیشت ده سو گیا ده انکید دی او یاد از ذکر نا مراد حفظ دی یاد اول ده قرآن منگا آسان کرده ده قرآن ده پار ده حفظ علما زکر کئی چه ده موجزه ده قرآن ده فخوانی امتونو کې اسمانی کتابونو حافظان بغیر د انبیاون و نور سوکنو دا یو د قران معجزه ده چې د پیغمبر مله علاوه امتيانو قران یاد کړي الله یې ماده دیا دوره د پارا سان کړه له فهل ممدکر آیاشتد سوک نصیحت کبلو انکه یاشتد سو کیاده انکه چې یاد کین کذباتن نسبته درو کړه ودیانو او کیف کان ازاب و نظر مسنګ ازاب زمان او يروا الزمان دا دی بنه مونږه ذکر کړي چا دیان مې تباہ کړو څنګه تباشو و ان ارسلنا له مريحان مغرال له قليا قد يدان هوا سرسرن سخت يها سرسرن ديرا زياتا يها اور دي رتيزا في يوم نحسن في يوم نحسن مستمر فهمه برسكي نحسن فاغرزس بيركي مستمر چه هميشه پدېدانې سو پوری اس قوم کے لئے دائمی بدبختی کا دین تھا داغا ورزی دادی قوم دا پارا دا همیشه بدبختی ورزوها چه دا داغی رزی نا دادی دا همیشه دا بدبختی شورو شو نو الله رب بولی دا تو ایچه پدائی باندی سیلی مکرر شو آو او داسی تیز تن آو. تنزی و ناسا را خلق که انهم آجاز و نخلین تب آئی چه دادی من کجوری منکایرین وستل شوین لاګره تني کجوري چې څنګه مضبوطی د هوا په ذریعہ راوزینه کتا سو ګوري ډېر ونی دی هوا سره ورځيږي خو د کجوري ونه دا ډېر زیاته مضبوطه نو چې کمه هوا کجوري راوباسه ډېر زیاته تیز وي الله دې ډېر مضبوط کوم او زمو عذاب ته فتینګ نو چې کله دې هوا سره بهر پراتو په دې میدانونو باندې نو تا به وي د کجوره تني پرتی ني په کې په ګانا ځابې ونه